Tu saiu de casa hoje na intenção de ficar queen e ir pro baile funk que se torna rave e pro baile funk que se torna rave ai ai eu tô que sente ai eu tô que sente ai ai eu tô que sente ai, ai eu tô que sente tô toloco tô, tô, tô na brisa tô louco tô na brisa tô louco tô na brisa muito louco de balinha muito muito muito muito muito louco de balinha muito muito muito muito muito louco de balinha às 7 da não tem hora pra dar e vai na bala, para bala, para na bala, para horas da manhã não tem hora em casa e quase vai na bala, na bala, na para Aí para tudo, traz água. Traz água. Que eu tô louco de bala. Traz água. Que eu tô louco de bala. Traz água. You got the love that you bought Tu saiu de casa hoje na intenção de ficar كويس e ir pro baile funk que se torna rave e ir pro baile funk que se torna rave ai ai eu toxic ai eu toxic ai ai eu toxic ai, ai eu toxic tô toloco tô, tô, tô na brisa tô louco tô na brisa tô louco tô na brisa muito louco de balinha muito muito muito muito muito, muito louco de balinha muito muito muito muito Muito Louco de Bali É sete horas da manhã não tem hora pra tá em casa se vai na bala Vai na bala, vai na bala, vai na bala, vai na bala É sete horas da manhã não tem hora pra tá em casa se vá na bala Vai na bala, vai na bala, vai na bala Aí para tudo, traz água, traz água que eu tô louco de bala